O dia 2 de março na história, 1944, Casablanca, hoje um clássico do cinema, recebeu o Oscar de melhor filme, 1944, pela primeira vez a cerimônia do Oscar foi transmitida pela televisão, 1964, os Beatles iniciaram as filmagens de Os Reis do Ye Ye Ye, A Hard Day's Night, 1969. O líder do The Doors, Jim Morrison, escandalizou o mundo ao mostrar suas partes íntimas em um show em Miami, Estados Unidos. 1969. A aeronave francesa Concorde fez seu primeiro voo de teste, voando na França de Toulouse para Bourguet. Esses são os fatos que fizeram o dia... 2 de março entrar para a história. Tenham todos um bom dia.